Rugăciune pentru Euharistia tainei iubirii. Aleluia, lumea slavă ție, Tatăl celeste iubim și te rugăm, dăruiești-ne Euharistia tainei iubirii, care ne unește cu lumina iubirii tale, ca să devenim fi ai luminii, să te putem vedea, să ne înalți în slava ta, să ne simțești, să ne înfiezi puterea împotriva demonilor și dușmanilor, să putem căpăta ca să conducem pe frații noștri pe calea luminii adevărului și vieții veșnice, ca să-L descoperim Sfântele taine, ca să rodească în Muguri, Duhului Sfânt și să-ți supunem prin mâna Fiului Tău cel iubit toată zidirea, ca să o sfințești, fiindcă Tu toate bune le făcut de la început. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl ceresc, Te iubim și Te rugăm, dăruiești euharistia tainei iubirii, care se săvârșește în altarul de taine din templul cel ceresc din cetatea Ta, dar și din biserica ta, din țara și din sufletul nostru, când devine prin Harul Duhului Sfânt, trup sfânt al Fiului Tău cel iubit, unde neamul nostru le-a adunat păstori vrednici pe Sfinții Ierarhii, le ai dat. Și Sfintele Taine, cele nemuritoare, le ai descoperit și le ai așezat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. De lui o Neoharistia Tainei iubirii, ca vederea ochilor minții și conștiinții să o putem avea, mintea noastră în lumina minții tale, cu cele ale sfinților, ale fiilor, luminii în vierii și împărății să poată intra. Adâncimile oceanului de lumina al iubirii tale, unde sunt marele tale taine, cu sfinții tăi să le putem contempla.